Шмокнула Віталію в щоку. «Привіт, мамось!» «Моя дочка відрекомендувала Віталія». Олеся зробила за своєю звичкою щось віддалено схоже на кніксен Віталени Чадо. «Андрій Степанович Лісовець», – сказав непроханий «Ой, Олеся, а мамина дівоче прізвище Снігурець, вибачте. Хоч я ж Коста-Ріки, але дівоче прізвище вашої мами мені можна повідомити». Андрій Степанович поглянув на годинник. Ви собі бесідуйте, а мені пора. І до Віталії, з вашого дозволу завтра прийду знову. Не треба, попросила Віталія, але вийшло якось непереконда, вона чи б справді бажала, щоб він прийшов. Шпигуну коста і можна, сказав, до побачення. Веселий дядечко, Олеся подивилася йому навздогін. Хто це, мамо? Учитель історії, сказала Віталія. «Обідає я виключно в ресторані бузок. Ого, такі відомості і трохи підозріло, з особливою інтонацією. Ти що, колись обідала з ним? Вредна Олесько, майже урочисто сказала Віталія. Я ні за що тобі не продам найінтимнішої кулінарної таємницю мого життя. Мамунь, Олеся ще раз щомокнула тепер у другу щуку. Чого я радію, думала Віталія? Я радію? Чого він прийшов? Хто він насправді? Це навіть не Соломинка, кинода Богом. Це камінець, що випадково потрапив до черевичка. Я вже витрусила його. Ще вчора. І все ж їй було цікаво, аж надто, що ж в пакеті, який залишив. Хотіла сказати, сказала б, заберіть пакет, але при Олесі не посміла. Коли ж донька нарешті пішла, отакої нарешті, вона заглянула до пакета. Окрім іншого пакета, пакетика з виноградним соком і шоколадки з дівчиною в хустині на обгорці, там була ще книжка. Олеся поглянула. Богдан Ігор Антонич. Пісня про незнищенність матерії. Видання явно не нове, так і є. 1967 року. Чому він приніс саме цю книжку? Не якусь, а саме цю. Знав, що вона любить поезію, звідки?» Віталія раптом згадала про спосіб загадувати долю, що чекає, що буде далі. Здається, так робив навіть Достоєвський. Треба розгорнути наугад книжку і на тій сторінці, де побачиш, прочитати рядки. Віталія розгорнула. Вірш називав «Село». Вона прочитала його повністю. «Корови моляться до сонця, що полум'яним сходить маком». Струнка тополя тонша й тонша, мов дерево ставало птахом. Відвоза місяць відпрягають широке конопляне небо. Об'єна далінь без края і в сивім димі лісу гребінь. Згір я ворове листя лини, кожі ліпіви колиска, Вливається день до долини, мов свіже молоко до миски. Віталія прочитала ще і ще раз, що воно означає, що означають ці слова, нічого, нічого, просто слова і все. Я раптом їй захотіла, щоб ці слова щось означали, щось призначене для неї, для неї. «Боже, як мені хочеться випити цього молока», – подумала зенацька. «Цього молока, подумала, цього свіжого молока, випити день? Але хіба можна випити день? Скільки днів я питаму ще це молоко? Я хочу пити, я хочу його пити, я хочу бути незнищенною матерією». Розділ 25. Андрій Лісовит став проходити щодня. Спочатку Віталія трохи злилась. Але з лісі була швидше вдаваною, і шкаралупи тої швидше вдаваної злості вилупилось з курча маленької тихої ніжності до цього чоловіка. Воно росло і дозрівало і вже скльовувало зернині довіри і надії з її долонь. Їй подобалося, що цей чоловік не вдавав із себе ліпшого, ніж він є. Розповідав про себе, вона це відчула щиро, з легким гумором, трохи кепкуючи над своєю затятою гуманітарністю над невмінням жити, як навчились деякі його колеги-педагоги. Признався, що кілька років тому в середині 90-х пробував зайнятися бізнесом, але, як він сказав, продемонстрував свою повну бездарність у цій сфері і вчасно її покинув, не стигнув залізти у великі борги. Віталія дізналась, що він досі формально одружений, бо дружина на повних 4 роки тому поїхала до Греції на заробітки збирати оливки, та там і залишилась, і вже забрала туди доньку-старшокласницю яка перед тим наполегливо два роки студіювала грецьку мову. Андрій підозрював, що в дружини там хтось є, як він казав, грек, який їхав через ріку і спіймав золоту українську рибку. Те, що він не вимовив жодного поганого слова про дружину, теж сподобалося Віталії. Навіть сказала, вона ще повернеться, от побачите. Ні, відповів, у мене інтуїція. До того ж, ми е, вичерпали свій ресурс. Дружили ще зі школи, рано поєдналися, син уже дорослий, онуки подарував. Які далеко, правда, звідси тепер. Донька мала бути порятунком. Між нашими дітьми 13 років різниці. Та, видно, не вийшло. Порятунком шлюбу, кохання, що згасло. Віталія хотіла запитати, і не запитала. Вони говорили про життя, поезію, яку обоє справді любили, про багато що і що завгодно. Віталія теж дещо розповіла про себе. Надвечірні прогулянки по території диспансеру, а то й у місто, Стали своєрідним ритуалом, без якого незабаром обоє вже не могли жити. Через тиждень і з чимось Віталія відчула, що їй вже не так важко вставати і ходити. Якось вони зустріли при виході з приміщення невродливо, але наче зігріто особливим світлом молоду жінку, обличчя якої Віталії здалось знайомим. І вже розминувшись, подумала, та вона схожа на мою сусідку по палаті. Як виявилось, не помилилась. Нагулявшись, надихавшись, Віталія ще застала біля сяючої Софії старшої, Софію-молодшу, котра несподівано взялась цілувати її руки. торкнулась в устами й долоні. «Я щаслива», – думка Віталії була начеб не її, а позичена у Софії, Софії старшої. Підвела очі. Побачила і інші зволожені, у неї мамині, подумала Віталія, які струмували болем, теплом і радістю, всеохоплюючою, як небо, що тільки на надворі пригортало Віталію страждалицю – котра вже не була такою. «Якою за лист?» сказала Софія-молодша. А Софія-старша? «Ой, ой, уєчки! Ой, як мені повезло, що маю таку сусідочку. Як ото спить, то, здається, тихо долоні підставляй і світло збирай!» «Не смійтесь», – попросила Віталія. «А я й не сміюсь. Коби ж не ви те, це би ця поросітку приїхала! Мамо, Тонька, кірливо й кірливо радо!» Весна між тим набирала силу. Спершу розпустились бруньки на деревах, наповнили місто особливим запахом зеленої клейковини, а потім бурли, вовраз, зацвіли сади. А ще потім зацвів і бузок, і Андрій приніс їй бузкову гілечку.